La la la la la la la la <laughs> Jag skulle gjort det innan jag kom in Jag vaknade varsin att det var världens rostigaste röst Det var fan Du kommer att tro att det är Micke Pers jag intervjuar Nice <laughs> Fy fan, nice, jag skulle ha mig med Micke Persbrandt innan det. Så tjena ah. Yes, hit it Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi Fyra podcast Som vanligt med mig, Kristoffer Salzberg <här> <här> eh, Podden för och med mina vänner Vad tycker du om den taglinen? Ja, det well, är nice, <här> <här> jävligt proportionellt eh, Snubben ni nyss hörde ska ni få lära känna via bästa vännerfrågorna Så vi kickar upp direkt mm? Nice Namn Linus Björnsvik har du någon mellannamn kanske. Bror Fredrik. Brorsad. <laughs> Brorsad. Har du något smeknamn? Eller några smeknamn? Jimmy Björk, man brukar kalla mig Pölsa. Det var nog <laughs> det första. Sen Sour Cream är ju ett jävligt fint. Vill du förklara var Sour Cream kommer ifrån? Mackes påfund. Nej, det var ditt påfund? <laughs> inte... Jag tror det var Mackes påfund. <laughs> ja, han som. Beordra vidare, tänkte jag säga. Men ältade på det. Ja, jag men... kommer inte ens ihåg var det kommer ifrån. Vi kollar film hos Hedlund. Vi kollat på Transformers. Och just det, Starscream. Mm. Så har det varit ett coolt jävla smäck. <laughs> du är väl <sour> <laughs> Ja, fantastiskt. Men de. Nej, just det, Limpan också. Någon de gång kanske. Ja, lim... Jag försöker ju så gott jag kan <laughs> Att Och <mynta> Limpan. <laughs> det går så där. <laughs> ja, annars har du haft en smeknamnsfri uppväxt tror jag. Björna. Ja, ja, det sidande gammal Björna <laughs> Ja, när är du född? 29 mars 1991. Är det någon kändis som flyr då? Lucy Lawless och Rui Costa. <laughs> <laughs> och min flickvän. Och, och Jonas Lands. <laughs> och eh, Rolf Lassgård har jag tagit reda på. Nice. <laughs> och eh, Mattias. Andersson, Andreasson m i EMD Wow jag, fick ändå. Ja. jag vill ändå säga att Lucy Lawless är bäst där ja. Bor Grindhöjdsvägen 2, Åmål Kunde räcka med Åmål där kanske Jag vet inte min adress Fad! <laughs> Vad har du för hårfärg? Brun Simpelt nog, jag vet inte ja, Du har mer specifierat Nej, du ja. är brunhårig Hon har ja. alltid varit då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Väldrycken Jag ser ingen dryck Nej, nej. nej jag har en lista här Okej okay. Jag ska försöka säga det i min bästa Simon Gärdenfors röst För det är han som har kommit på det här väldrycken Okej, okay. är det en känd podcaster där? Ja Okej okay. uh, Ja, då har du har välja mellan Shampis, Hustler Energizer Eller Icas nypressade apelsinjuice Vad var första? Champis champis. Hustler, let you nice. Ja, vill du ha en Hustler? jag, jag kör Hustler. Jag tar en Schampis. Schampis. Nice. Äh, du vill ha kaffe också? Mm. Mm. Mm. mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Veldrycken. <laughs> Häng med! Tänk dig här en Sweet home Alabama. Då är vi tillbaka med dryckerna. Ställ på kaffe. Vanligtvis så brukar jag ju, som sagt, ge gästerna Drake och Malfoy muggen. Vaf? Men nu hade jag redan använt den. Uh -huh. så att, Nej, ja, inte tror jag du är inte. Du lite om germs. Ska bita nu då? Nej. det Så att jag har en plats? Sina min bluff. Ja, då har vi kommit. <laughs> Du kanske vill öppna först ja, ja ska, ska vi öppna den här uh, Hustler Energizer Håller för övrigt en blixt En svart hand som håller en, en blixt Ja, ska vi bara micka upp Nice mm, Hur smakar det? Du? Som alla andra energidrycker Gissar <laughs> jag på ja Smakar typ Genga smaka? Om jag kommer ihåg hur gänga smakar det heter Jenga. Nej. Jenga. Jenga. Jenga är det spelet. <laughs> jag smakar Jenga. Jenga. <laughs> mm. Jag skulle typ. säga att den var är godare än Red Bull. Ja. Men då <laughs> har jag bara druckit Red Bull tillsammans med vodka det senaste. <laughs> du får helt enkelt hässa Hustler med vodka. Ja. Hustler med Fireball. Uh. Nej. <laughs> Jag har ju hela ha härifrån. Du tog bil kanske. Ja. Jag Värt. öppnar Schampisen direkt. <skratt> Gör det. mikrofonen. Värt. Lika god som vanligt. Mm. Jag var aldrig en Schampiskille om jag ska vara <skratt> helt ärlig med dig. <skratt> fick alltid på IFKs avslutningar fick man alltid Schampis. Svingat. Var du för att barn att det var kampanj? Kanske. För att det såg flådigare ut än Coca-Cola. Guldkopp. Guld, guldburk. Ja. Bra barnen fick guldkopp också, kanske. Då har vi kommit in på inslaget Så minns vi Linus Björnsvik. Okay. Det går ut på att jag berättar ett av mina tidigaste minnen som jag har av dig. Mm. Och ett minne som står ut också. Mm. Okay. Äh, är det svårt att hitta något... Gammalt, gammalt minne. För det mm. känns som helt plötsligt var du bara där i mina minnen <laughs> och vet inte hur du introducerades. Men jag kan tänka mig att det var en av tusen bilfärder i eran Mercedes till fotbollsmatcher som eh, den mm. en av de första. Ja, det kanske var. Jag har typ samma sak med dig. Jag kan inte riktigt komma ihåg när det liksom, första minnet var typ, i biblioteket säger på södra. Och du och Erik kom in någon sånt där. Det är typ det enda jag kommer ihåg. Det första vilket jävla intryck. Ja, ja det är han. Han har nog inte sett förut. Men på tal om fotboll så kommer jag ihåg att jag, jag tyckte du var så grym i mål så att jag jämförde dig med Oliver Kahn. Nice. Jag hade föredraget fan, men Kahn will do. Jag är inte så Peter. Nej. Um, ja, men ett lite senare minne. Och lite vidare minne Oj. Det var ju när du hämtade mig, Macke och Hedlund <laughs> i Bengtsvårdsströ. <laughs> var det inte Bengtsvårdsfrö, i? Jo. Ja, du vet vad jag ska säga. Men <laughs> så släppte du av de två på Exo. Mm. Men jag tänkte, jag ska fan ha skjuts hem. Och då bodde jag hundra meter från Exo. Mm. Så jag efter 50 meter så börjar jag spy i baksätet och du frågar, spydde du? Och jag sa, nej. var. nej, det gjorde jag nog inte. Men så kommer jag ihåg att då ställde vi bilen på Mockerbergsplan. Nej, inte Mockerbergsplan, på parkeringen där innan. På handplanen där. Ja. Mm. Mm. Och eh, vi båda kände väl att vi inte orkade ta tag i det just då. Utan vi lämnade bilen. Båda två, eller? Du gick hem först och sen så typ... Jag hade väl nyckeln kvar och så ringde du mig och frågade... Om ja, jag fråga hade ju så dåligt samvete så jag, var tvungen, så jag ringde ju... Ah. När jag inte kunde somna så ringde jag dig och frågade om vi, vi... Slash jag skulle kunna gå och städa bilen. Ja, du frågade om du kunde få nyckeln bara. Mm. Men jag stannade kvar. Mm, det det var jätteäckligt. Du hade ätit en Hawaii, tror jag. Ja, <laughs> det var lite annan sidan den <laughs> <Ja. skiten. laughs> Det var Hedlunds bil för övrigt, så... Att... Ja. Så att det var ingen skada sked Nej, Så jag brydde mig egentligen Annars hade inte jag lämnat en massa spir i min bil <laughs> Nej men det, det, var, det var Väldigt vänskapligt av dig att stanna kvar Ja <laughs> Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde Jag gjorde just det För jag låg och när ni ringde När ni var i Bengtsvars mm. Men så Jag tror det var du Som sa Jag, jag kommer inte ihåg vad som körde er dit Man har kört jättevarslöst typ. Det var DK va? Han sa att kanske helt enkelt Ja, Han körde Jag vill inte åka <laughs> honom. Nej, men det, ja, det är ett starkt minne. <laughs> Nej, helt okej. Okay. Mm. Då går vi vidare med bästa vännerfrågorna. Mm. Då har vi kommit fram till vad var ditt favoritämne i skolan? Det har nog byts ganska ofta, jag tror. Mellanstadiet var det nog matte. Högstadiet, typ bild och gymnasiet religion. <laughs> vad jävla hopp. Det smäller in det. Berodde det på um, på olika lärare eller? Ja, kanske. Ja, jo, antagligen. Matte var trött när jag sten på typ i 8:an eller någonting. Mm. Vill Det var ja, samma här. du ja. Då hade jag Anders Hedin som mattelärare, var inte <laughs> jättebra på att lära ut saker. Nej, jag vad, vad heter? han? Först hade jag Ingvar Sjöholm och sen Kenneth. Heter han Kenneth? Vad heter han som luktar bajs då? Som kom tillbaka från pensionen? <laughs> ja. han som luktar bajs <laughs> <laughs> Du vet du? <han. laughs> inte Kent Ståhl Nej. Nej. Jag kan Heta tänka han? att han är luktar bajs. Jag hade aldrig honom. Jävla singer mot Kent Ståhl hon inte är snällt. <laughs> Vad fan heter han? Jag tror att han heter Anders han Anders Bjursbo. Så, så kanske han heter Anders Bjursbo. Han ja. bor ute vid mina föräldrar. Uh -huh. så jag och så visste jag att han luckade fruktansvärt. Men han var en bra lärare. Ja. Det kanske är min spel. Kanske är min spel. Ja, ja det är faktiskt Kenneth och Ingvar. Ingvar var mycket bättre. Uh, det är Ingvar som har ett halvt ero. Ja, det finns många myter om hur han har ett halvt ero. <laughs> jag vet inte om jag riktigt tror på någon av dem. Det känns... Den jag har hört är att han däckade i en snödriva. Så när, uh -huh. så när han vaknar så där. Nej. <laughs> <laughs> nej, han fick frostskada till, ja, där. Också Sen har jag hört att det var någon som rev av Det typ att han är i ett slagsmål Med Mike Tyson. Ja, det var Mike Tyson som betade av Ingvar Sjö Hur går det vidare? Yes Har du någon favoritfärg? Blå kanske Antagligen Du är inte blå av samma anledning som Emil Almroth För att det var Lisa Lermans favoritfärg <laughs> Nej <laughs> Nej Spelat i IFK Chelsea antagligen där. Ja. Men, nej, inte på grund av Lisa. <laughs> eh, favoritmat? Um, ja, du Måste vara mat. Det kan inte vara en tryck. Eller <laughs> Kanske kommer sen. Jag är mat. Jag pulled pork började här om Det var jävligt gött. Ja. Men annars typ något standard. Nej, makril är Min favorit. <laughs> mackrill med stekt spinat och potatis. Ja. <laughs> Jävligt svenskt. Ja, no, jag är stolt <laughs> över dig så jävla gott. Eh, du kändes jävligt mån om att säga favoritdryck också, så du får... Jag har druckit du... väldigt, väldigt mycket smoothie och te senaste tiden, så att, te. Vad är det för te du dricker? Grönt te. Det finns inte så mycket att välja på här omkring, så att... Oj, vad är det du? Sigur mot omos. Ja, <laughs> <laughs> skaffa <laughs> mer te. Grönt te, tack. <laughs> har du någon favoritfilm? Ja, kanske jag har. Lost in Translation är en sån här film som jag kan kolla på nästan när som helst. Mm. Men. Annars, den här basic pulp fiction också är jävligt grym. The Fountain är nice. Mm. Men om jag ska välja en så väljer jag Lost in Translation. Ja, favoritserie på tv? Ja, kan det vara komediserie, community, så är det Första tre säsongerna. Är jäkligt nice, sen så dalar det lite De har gjort sex säsonger mm. Mm. Six seasons and movie Ja, de är inte så bra De tre sista Nej. Varierar väldigt i kvalitet Men ja, kanske Six Feet Under är jävligt nice också Jag vet inte Jag såg slutscenen på Six Feet Under allra, allra sista scenen <laughs> Tråkigt Nej, men jag, har ju sett, jag har sett det lite innan ja. Men inte alls så mycket Men jag har hört att det ska vara en av de bästa Finalerna i Ja den är väldigt, man känner att det är slut Man är inte förbannad över det typ När mm. man ja, jag knyter ihop det Ja, Utan det är säkert nice <här> Det får vi ju klippa bort om det är det <här> Inte för att tro att någon kanske kommer kolla på Six Feet Under Nej Den är inte, jag vet inte Det är ju verkligen så mycket drama som det går tänkte säga, eh, Har du någon favoritlåt just nu? Eh <här> Nej, men jag brukar ofta ha sådär typ någon låt Som kommer att lyssna sönder på den Och det har inte någon just nu? Nej, jag funderar på vad det senaste som skulle kunna vara. Kid Cudi kanske Någon lyssnade väldigt mycket på han förhållande Säger man Cudi? Cuddy. Jag har nog alltid sagt Kid Cudi Cuddy. Kid Cudi, Har det varit två D då? Nej, jag vet inte Kid, kid säger vi <laughs> Rapparn som heter Kid du, ja. du är alltså Kid med Kid Cudi Ja, Cudi. Nice. ja. men typ någon låt är det för man kanske Hör du någon? Ska nämligen avsluta avsnittet med mm -hmm. Nej jag kan inte komma på någon som Den har enda Kid Kalle-låten jag vet Är den här Pursuit of Happiness Day and Night uh -huh. Uh -huh. Ja den vet jag också mm. The Lonely Stone the mm. Mm. Annars har jag lyssnat mycket på Kendrick Lamar Senaste för sig, senaste veckan mm. King Kunta har lyssnat mycket på senaste Nice ja, så den, den säger vi, den låten har lyssnat mycket Grymt Uh, har du något motto eller en catchphrase? <laughs> nej, har du Borde du veta om jag säger någonting som kommer hela tiden? Uh, jag minns jag hade, när jag var liten så vad heter det? Väldigt ofta. <laughs> vad heter, heter det? Typ som den jävla reklamen Innan då så är det jag som är founder av den reklamen. Uh -huh. Men nej, jag tror inte jag har något motto heller. Men du är väldigt mån om att citera filmer Så jag tänker om det är något sånt Har någon jag någon film jag citerar ofta? Uh. <laughs> jag försöker tänka Motto Nu <laughs> har aldrig tänkt på Om jag har något motto <laughs> Livet är för kort För motto. kan jag ha mitt motto? Livet är för kort för catchphrases <laughs> Det är den en catchphrase Jobbigt Ja, ja. jag är nöjd också ja, nice. Din catchphrase var Vad heter det? Ja, vad heter det? Mm. Jag tycker om Att ta det lugnt Jag tycker om att ta det lugnt Hakuna matata ja. Det kan vara min catchphrase <laughs> Nej, men jag tycker om att ta det lugnt mm. Insam med en film eller så. Mm, typ senare tid när jag jobbat natt på jobbet så är det jäkligt skönt att ta en kopp te och sätta igång en film. Senast IPMAN 2:00 som inte var så bra. <laughs> eller läsa en bok på jobbet när man alla andra saker är jäkligt avslappnande. Mm. Jag tycker inte om. Uh, Fiskmåsa. Jag <laughs> skiter ner hela min balkong konstant nu senare tid. De flyger konstant här utanför sådär. Jag tror Åmål har typ rekord mycket fiskmåsar Har du statistik på det? Nej, men jag läste någon arg insändare i pd Att vi skulle ha till turistbyrån när folk kommer hit Att folk skulle akta sig för fiskmåsar Och ha någonting att attackera dem med Man får det när man åker ut Man har fiskmåsvapen där inne det det är nice. Ett luftgivär Ger ut det till varenda turist jag hörte en jävla kul scen folk kommer ju vär på det kan han Nej men fiskmåsar är jättejobbigt. jobbigt på stör min garderob gard min <laughs> min balkong så nästan varje jävla dag men jag ska sitta där ute. Mm. Jag har inte gjort det för det regnat men ja. Jag vill ha chans på Helen Brie. Du, du var snabb på det. Det döljer jag inte. Har du sett uh, Get Hard med Will Ferrell? Nej, jag har sett det jag behöver säga <laughs> <skratt> Bastid Nej, jag har inte sett att den. den ser så dålig ut Men jag såg trailern då är hon med mm. Ja, hon ser jäkligt <skratt> snygg ut mm. um, den fan var, Hon var tillsammans med någon nolla förut Martin Starr det. Så det finns hopp Fast nu är hon tillsammans med Dave Franco Så det finns, finns mindre hopp <skratt> <skratt> Mina chanser minskade mm. Mitt drömyrke är Ja, det jag vet faktiskt inte. Jag har alltid typ trott att jag ska jobba inom... Eller att jag vill jobba inom film. Mm. Och jag tittar jättemycket på typ behind the scenes. Senaste Hobbit och saker med ringen och Star Wars och allt möjligt. Men <laughs> det typ folk med att nej, kanske inte ändå. Det verkar jävligt stressigt. Men ganska kul också, men... Ja, du vill inte vara någon som står och håller, håller micken. <laughs> <för> <laughs> nej. Eller ett kameraman som Erik. Mm. Nej. Ja, men det finns ju så jävla mycket jag tror att... Kolla på Sorgman ringen igår. Tror jag. Mm. Då var de 3300 person som jobbar. Det stört mycket. Alltså. Ja. ja, fast. Fast det vill jag ju inte ha som drömyrke, så är ju dumt att gå in på. <laughs> men typ, starta ett eget kanske. Någon gång. Jag vet inte vad man. Starta eget bara. <laughs> mm. ja. Be your own boss. Ja, typ. Jag vet faktiskt inte vad mitt drömyrke är. Nej. Jag ändrar mig konstant. Starta eget. Ja. Något sånt. Har du någon gång brutit mot lagen? Jag tror inte det. Jag säger basic, jag har aldrig gjort det, tror jag. Jag bevittnade Emil och Anton Melander gjorde det en gång när vi var på marknaden. Vill du sälja ut av? Ja. Vill du, vill du gula? Ja, det är inga problem att göra. Jag tror det var Anton som distraherade hon som stod i, det var på marknaden här i omhållet. Med någon sån godisstånd eller sån och började Anton prata med henne så tog Emil någon napp eller sånt där. Ooh. Ooh. Ganska jävla hardcore. Men nej, Jävligt. jag tror att... Eller, jo, just det. Det har vi visst gjort. Det måste räknas som att bryta mot lagen. Men jag och Nisse Johansson när vi var kan 7-8, bara trashade sönder en bil som stod utanför våra hus. Jag hade stått där i typ två veckor. eller Någonting en gammal grön mercedes som var olåst, så vi var inne och lekte i den typ i början. Och sen vet jag inte vem som bara, ska vi göra sönder den? Så vi bara smärsar sönder rutorna och allt möjligt på den bilen. Det är <skratt> jättekonstig. det. Men ja, det är min <skratt> min kriminella historia. Du gick från 0 till 100 där. <skratt> jag har sett någon nå en napp till att göra sönder en bil. <skratt> tror inte jag. Styckmölder är en killemän. <skratt> men då var jag inte myndig så att, äh, det räknas inte. Nej, då får man göra vad man vill <laughs> Det har jag lärt mig Nej, men det är nog det Som man kan komma på nu mm. Ingen jättekriminell historia direkt Nej eh, Vad är din favoritsvordom? Eh, helvete, en svordom det skulle Skrika jag... ut när jag typ slått med någonting. Skrik ut helvetet är väldigt skönt mm. Jo, men det skulle jag nog räkna som mm. Helvete Det här visste du inte om mig du um. har redan bränt um, Trashabilkortet no. <laughs> Ja Ja Visste ni inte om mig Det här vet ni inte om mig Det, det går in i kriminella också Jag har snått hockeybilder Från Linus Gamnis och Hugo <laughs> <laughs> Och Hugo har inte vetat om det här Jo, jo. Ja. Hugo vet om det Han stoppar mig med en gång Vi var typ hemma hos hans farsa Och <laughs> så gick han en väg på Toaletten så jag bara sopa undan lite hockeybilder under duken Och det var inte särskilt diskret. Så han såg det med en gång och bara mm! Det blir jättepaff. Det är kul att se om han kommer ihåg det Ja, det kommer ihåg att skratta gott åt det ja, Men Linus är Typ skäms över den Om jag ser hans morsa på Eurocash eller någonting jag Bara hoppas han inte känner igen mig För jag slutade typ umgås med honom efter det Ja men han kom också på det Nej jag berättade det sen för att så dåligt Dagen efter Men så sa han ja, du kan få dem så jag går dem till min storebror. Jag tror jag har kvar dem. De kommer du ihåg de här gröna, blåa, röda hockeybilderna? Ifall du samlade på? Nej, jag samlade på hockeybilderna. De röda var i alla fall mm. och Jag tog ju naturligtvis Foppa som var en av de mest återvärda. Mm. Och typ någon sällsynt Patrick Roy-kort också. Så de är säkert värda någonting idag också. Så ännu väl får sälja dem och ge han pengarna. Det tycker jag inte du ska göra. <laughs> Kanske han släpper en skiva eller någonting. ja Gud, Gud bevara oss. <laughs> <laughs> Då står jag som producent. Så. Ja, men det var en det var bra, bra ja. droppat Nu är du bränd ännu ett kort, men jag ångrar att jag... <laughs> <laughs> att jag, ångrar, jag tog dem mm. ja. ja, fast det tror jag inte tänker på så ofta faktiskt. Jag blir tvungen att gräva långt bak. Nej, jag ångrar inte så mycket men... Förr så ångrade jag väldigt mycket att sluta med fotboll mm. För det har ju varit kul att fortsätta som jag egentligen också Nu för tiden så Det är kanske Annars Jag ångrar att jag var uppe till Luleå Den gången Och vände Och ja, åkte till Luleå i min 94-golf och vände Att istället för att bli skitare och åka tillbaka Så typ prata med skolan eller någonting mm. Då hade jag inte varit här Då hade jag varit till Luleå nu så att, jag vet inte mm. Det är en det var menat. <laughs> ja, tack själv, och Käring. Jag ångrar att jag inte... Jag ångrar att jag inte... Jag har inte så heller mycket ångest. Tråkigt. Jag ångrar att jag inte har mer ångest. <laughs> Nej, jag ångrar att jag inte... Jo, jo nu hittar jag har satt väldigt mycket in under tonåren. Typ direkt efter vi slutade vi När jag slutade fotboll mm. Så typ substitut blev att sitta inne Istället var väl kanske när jag var 15 eller någonting Och typ eh, dataspelade då Ja, väldigt mycket dataspelande Det tog sig väl på skolan också Kanske inte så mycket Men det mm. blir inget toppenbetyg men... Så jag ångrar att jag inte hittade något bättre substitut under den tiden För jag missade en del tror jag under den tiden mm. Mm, Så det bra varför älskar folk dig? Ja, det vet jag inte. Bra fråga alltså. Det är jobbigt. Försöker komma på någonting. Det är jättejobbigt att ge sig själv typ komplimanger. Väldigt svensk attributen då inte kunna göra det. Mm. Jag vet inte. Jag är ganska enkel att prata med kanske. Jag är ganska basic så det är lätt att... Ja, lätt att småprata med kanske men mm. Jag skulle inte säga att folk älskar någon för det Fan vad skönt att jag små småprata med honom Älskar dig så jävla mycket för att du kan prata med dig. Nej men det, det räcker så ja. Om du heller vill att jag skulle säga Varför gillar folk dig? Mm. Hade det varit enklare Ja det hade var väl varit bättre Nej varför älskar folk dig? Ja. Varför hatar folk dig? <laughs> för att jag är så jävla basic <laughs> Ja, det skulle nog vara mitt bästa svar. Jag sticker inte Ty. ut så mycket. Det kanske jag stör folk. Du är en basic bitch. Mm. Jag rider med den fanan högt. Basic bitch. <laughs> ja, då har vi kommit fram till sista bästa vännerfrågorna. Yes. Och det är frågan Hur vill du dö? <laughs> jag tänkte jag på när Patrik och Erik svarade på den frågan. Ja. Jag är mycket mer brutalare än vad jag skulle vilja dö. Men de... <laughs> Så jag även att man är så jävla fjantigt. Man är en basic bitch om man vill typ det <laughs> i sömnen. Eller <laughs> du vill välja då. Nej. Nej. Jag vet inte. Sveva ut från din basic bitch i <laughs> Sveva ut i rim någon Nej. Jag vet inte. Jag tror inte jag, jag brukar inte tänka på det här så mycket. Jag tror inte det spelar så mycket roll hur jag är men vad jag har gjort innan, jag har det. Ja, kanske. Så jag vill veta att jag har någon nöjd. Kanske. Så typ om jag dog imorgon skulle jag bli besviken. Men det hade inte spelat så stor roll kanske. <skratt> det var deppigt eller? <skratt> ja, förlåt. Men svämma ut i rymden var balt. Ja. Mm. Via en katapult eller? <skratt> <skratt> Nej, jag får bli astronaut först. Och sen typ någonting som hela världen ser så är Linus Björnsvik tragiskt i rymden. Fast jag stoppar något gult så att jag är en hjälte ändå. Mm, det kommer en... Uh asteroid, meteorit, vad du nu heter, meteor. Ja, jag Bruce Willis i Armageddon så där. Ja, en ja, <laughs> decent död. <dead. laughs> jo, det mm. är bra död, ja. väldigt obasicare jag, <laughs> <laughs> ja, jag får bara bli ast. Nej, han ja, var inte ens en astronaut, jag... ja, det måste ja. bli driller. Nice. Ja. ja. det är inte mäktigt. Ja. Fixa Då har vi kommit fram till det sista momentet, som är sammanfattande låt. Mm -hmm. oh, oj, förlåt, <laughs> Och det är att jag ska göra en cover På en låt mm. Som jag tycker sammanfattar dig <laughs> Eller något som jag tänker på Typ när jag, när jag hör ditt namn okay. Tänker jag på den här Det är väldigt intressant att veta alltså Låten jag har valt är Backpackers Med Childish Gambino <laughs> <laughs> För att min bror backpackar mycket Dels för att min bror backpackar värdet över <laughs> Och han lägger aldrig sitt huvud på samma plats. Är <laughs> det som man säger? Nej, jag vet inte. Ja. Och för att du gillar community. Ja, ja men det är nice. Vi har ihop fint. Ja. Nu ska jag bara hitta texten här. Ska jag. <laughs> nice, det kan bli väldigt bra. Ja, då mickar vi upp så kommer låten start. Nice. Jag <coughs> måste vätska ner halsen så säger man. <laughs> My... <laughs> <Nitt uttryck. laughs> All right, it's childish, baby, Mr. Talk about his dick again, nerdy ass black kid, whatever, man, I'm sick of him. That well-spoken token who ain't been heard, the only white rapper who's allowed to say the N-word. Buy a bunch of them and put it on my black card Now I got some street creds, use it till it's maxed out I got a girl on my arm, dude, show respect Something crazy in Asian Virginia Tech That's too fine, I do dimes If not that I'm walking, I would do changed my ID for the cops, it's not enough yet, blackmail with short, short yeah, I'm double suspect, fallen since 83, half of them say I'm gay maybe that's the reason I like Lady where well, babies say I'm a problem I'm lame as fuck homie, but I rap like these niggas ain't got shit on me oh, fuck the cool kids not check English, but people think that hating on me makes them distinguish like what did this nigga doing? rap is for real black, I hate the fucking faggot man he think that we feel that, or I wrote a rape code in my junior year at Browns So I'm allowed to say what his raps are about You better shut your mouth before I fuck it You really hate my lyrics now, oh Kid Cudi's Running this thing, money insane I'm busy getting brain-like crying What's, what's, what's the name in the woods? Got these niggas using Quest. Man, fuck these backpackers Hackers. Nice <laughs> Jag har länge sedan jag på Childish ändå Ja Det var allt mm. Mm. Uh. Jag tänkte avsluta på ett speciellt sätt Men jag glömde bort det jag skulle göra uh -huh. Ni har lyssnat på V4 Podcast Med mig, Kristoffer Saltberg Linus Björnsvik <laughs> Tack, hej Hej I got a bon -a i don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again I'm mad, mad But I ain't stressing True friends One question Bitch where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Kooten, everybody wanna cut the legs off him Kooten, black man taking no lust oh, yeah. Bitch where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Kooten, everybody wanna cut the legs off him